b o า k ส97 97สาส้าคำสันธาน C คุณ j u n t i o n e n 4 j u n t i o n e n 4เาหลับทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war. Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war. kau Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war. Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war. Er ist nicht gekommen. Obwohl wir uns verabredet hatten. Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten. Der Fernseher war an. Trotzdem ist er eingeschlafen. ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ es war schon spät trotzdem ist er noch geblieben es war schon spät trotzdem ist er noch geblieben เรานัดกันแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา wir hatten uns verabredet trotzdem ist er nicht gekommen wir hatten uns verabredet Trotzdem ist er nicht gekommen. t a g n t a g die er i k o m e i Obwohl er keinen Führerschein hat, fährt er Auto. Obwohl er keinen Führerschein hat, fährt er Auto. Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell. Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell. Obwohl Er betrunken ist, fährt er mit dem Rad. Er, ist, fährt er, mit dem Rad. er hat keinen Führerschein. Trotzdem fährt er Auto. Er hat keinen Führerschein. Trotzdem fährt er Auto. Tang Tang, die Tanhlern, so er, so er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad. Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat. ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตามเธอซื้อรถถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตามเธอ i ื k อร f t ein auto obwohl s i e kein geld hat เธอจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่เธอก็หางานไม่ได้ Sie hat studiert trotzdem findet sie keine Stelle Sie hat studiert trotzdem findet sie keine Stelle เธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ Sie hat Schmerzen trotzdem geht sie nicht zum Arzt Sie hat Schmerzen Trotzdem geht sie nicht zum Arzt. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto. Sie hat kein Geld, trotzdem kauft sie ein Auto.